Сила и живот том четвърти Малкият закон И тъй, който наруши една от най-малките тези заповеди и научи така, че ловеците, най-малък ще се нарече в Царството Небесно. А който стори и научи, той ще е велик да се нарече в Царството Небесно. От Матея 5 глава 19 стих Има големи и малки заповеди, големи и малки закони. Христос казва, който наруши една от най-малките заповеди или закони, най-малък ще се нарече в Царството Божие. А който изпълни закона, най-велик ще се нарече. Имайте предвид, че тези закони, за които говори Христос, не се създават а вечно съществуват и всяка култура, всяко мирово проявление се дължи на тях. Според разбирането на тия закони, такъв е и нашият морал. Съвременните философи казват, че схващанията на хората за нещата са относителни, според техните понятия. Това отчасти е вярно, но ако нашите разбирания са слаби, това не показва, че в света не съществуват абсолютни закони, които регулират отношението на хората. Правото във всички векове е право. Доброто във всички векове е добро. Любовта във всички векове е любов и така нататък. Ние може да имаме различни разбирания за доброто, за правото, за любовта, но те ще бъдат по отношение на нас – а не по отношение на Великата Вселена, която съдържа всичко в себе си. Злото започва от там, откъдето започват малките закони. Ние може да мислим, че всички страдания се явяват като резултат от нарушения на малки и големи закони. Обаче аз няма да обяснявам подробно причините и последствията при нарушението на един закон. Това е обширен въпрос, по който са писани много трактати. Аз ще се спра само върху две положения. Върху малките и големите положения на Великия Закон. В една от Своите беседи Христос казва, че неверният в малкото е неверен и в многото. А верният в малкото е верен и в многото. Някой казва... Този закон е малък. Защо да го изпълнявам? Аз ще изпълня големите закони. Не. Човек, който не е готов да изпълни малките закони, той не ще бъде в състояние да изпълни големите. Често изпълнението на един закон може да стане по един чисто материален, физически начин. Държавата има свои закони, с които заставя своите поданици да изпълняват задълженията си. Българите се отличават с голяма смелост и често се противят при изпълнението на законите. Но като им обърнеш другата страна, като им покажеш стоягата, те веднага отстъпват. Разказват един анекдот за българите от турско време. Те имали обичай да се събират в село около някое бунище и да разговарят тихо и приятелски. В време на разговора те вземат някоя пръчка и, както си говорят, дялката е на Едро, защото в разговора са, са смели и герои. Някой от тях се обажда. Знаете ли, братия, че в село е дошъл Юрушаджията и събира Данъка? Тече какво от това се обаждат други и дялкат пръчката? Едро, Едро. Няма да му платим. Да, но тези, които му се противели, той ги бил. Лошо се отнася с тях. Е, тогава и ние ще се погрижим, ще съберем от тук, от там пари и ще си платим данъка. И започва да дялкат ситничко пръчката. Така постъпваме и ние. Докато сме здрави, говорим и режем пръчката на едро. Но заболеем ли, започваме да дялкаме пръчката ситно. Това е механическото изпълнение на този закон. Трябва да има страх от бой, за да го изпълним. Такова е изпълнението на законите днес навсякъде в частния, в обществения, в политическия и в духовния живот на хората. Тъй, че днес законите се изпълняват не по собствена желание, не от съзнание на своя дълг, а на сила. И затова всеки, който нарушава законите, се наказва с лишение от наследство. Изключване от обществото или от някое дружество. Навсякъде има принудителни мерки за изпълнението на закона. Ще кажете, ами нали всеки народ има свои схващания и разбирания? Да, всеки човек отделно или всяко семейство, всяко общество може да си има свои схващания. Но те не изменят онзи божествен закон, върху който почива нашето растене. Докато сме в съгласие с този закон, за който говори Христос, у нас ще има растеж, ще има подем на нашите мисли и чувства, замах или разширение на нашата воля и тогава ни лесно, ще може да се разберем. Това ще бъде всякога, докато сме във връзка с малките и големите закони. Обаче от момента, когато нарушим съзнателно или несъзнателно един от тези закони, Малък или голям, нарушава се и равновесието в нас. Ние не можем да разберем причината на безпокойството ни. Криво ние, недоволни сме и търсим причината от другите хора. Това безпокойствие може да произлиза от нещо. Например, ти си духовен или културен човек. Минаваш покрай някой овчар, който си пасе овцета и си казваш... Какво хубаво ядене може да се приготви от тези агънца? Вземаш едно от тях и го заколиш. Не мине много време и от теб се заражда една необяснима тъга. Или един богат човек вижда едно дете и казва «От това бедно дете ще стане нещо» и го издържа в училището. Аз вземам агнето като емблема на всички наши криви постъпки – а не говоря за месоядството. Ние се мислим за много културни хора, а въпреки това цял свят страда. И евреите от страдания не могат да се освободят. Днес всички се запитват, кои са причините на страданията. Едни мислят, че виновници за страданията на човечеството са богатите хора. Други мислят, че виновници са управляващите и така нататък. А всъщност причината на нашите страдания са уния агънца, които ние сме яли. Що ми изядете едно от тези Агънса, Всички в семейството ви ще имате много неприятности през целия си живот. Нарушили сте една от малките заповеди и ще бъдете най-малък в Царството Божие. Ще ме запитате, ами какво да правим ние, които сме изяли толкова агънса. Ще бъдете най-малки в Царството Божие. Няма ли поне едно изключение? Няма. А онзи, който е изпълнил най-малките заповеди, който не е пожелал нито едно агне, той ще бъде най-голям в Царството Божие. Аз вземам думата «пожелание» в лош смисъл. Всички страдания в света са резултат на лоши пожелания защото пораждат лоши мисли. А лошите мисли излегли яят на нашия мозък, сърце и се отразяват изобщо вредно върху организма ни. В такива случаи лекарите се произнасят, че е станало някакво отравяне на кръвта и така нататък. Това е право, но храната, която приемаме, определя качеството на всички наши действия. Някой ще ми възрази, може ли човек да живее без желание? Не казвам, че не трябва човек да желае, но в желанията той трябва да научи великия закон, по който да поступва. Той трябва да знае дали това, което желае, е добро за него, за неговите близки, за народа му, за цялото човечество и тогава да пожелава. Не е важно да се създава временно живият организъм. Вие давате живот на едно дете, но не минават и две-три години, и Господ ви взема това дете. Плачете и се чудите, защо умря вашето дете. Причината за това нещо са вашите желания. Нарушенията на най-малкия закон, които са ви направили най-малки в Царството Божие. Под думата малък се разбира слаб човек, който се поддава на всякакви изкушения, на всякакви влияния. Слабият човек няма определен и устойчив морал, и затова той казва, как и да е, ще се прекара този живот. Нима може да се нарече живот в този на свинята, турена в кочената, на която господарят носи храна три-четири пъти на ден. Тя мисли, че от нейният господар по-добър няма и от нейния живот по-хубав няма. Питам, какъв е сегашният наш живот по отношение на бъдещия? За да станем велики в Царството Божие, у нас трябва да се зароди силно желание да се повдигнем като мислещи същества и да изпълним великия божествен закон във всичката му пълнота. Всички съвременни писатели казват, че за да стане човек велик, трябва да има силна воля докато не изпълни най-малкия закон във всичката му пълнота, без да го наруши. Често ние изпадме в положението на онзи американец, който бил поставен да отваря и затваря движещия се мост, когато минавали и заминавали треновете. Той живеел на една кула всред моста. Един ден той отворил моста и не го затворил. Много тренове се събрали и чакали път. Той казал, днес аз съм господар на положението и когато кажа да минат треновете, тогава ще тръгнат. Как са поступили с този американец? Изпратили хора да го спрет от моста и вместо него поставили друг, който да затваря моста. Така правим и ние. Отворим моста и не го затваряме, като казваме, че ние сме господари на положението и от нас зависи всичко. След време обаче Господ ще изпрати своята делегация, която ще ви смъкне от това място. Тогава вие сте най-малките в Царството Божие. Кой е най-малък? Този, който не изпълнява волята Божия ни по сърце, ни по ум, ни по душа, ни по дух. Чули ли сте как се разговарят двама млади преди да встъпят в брак, когато са всред природата? Те си обещават много хубави неща, говорят си сладки думи, моят слух е много развит, възприемал съм целия им разговор. Ако тези млади хора приложат всичко, което обещават, Царството Божие ще се въдвори в техния живот, във всичката си пълнота. Но щом се оженят, какво става? Обърнат другия лист на живота, забравят всички дадени обещания, започват да нарушават малките заповеди. Явяват се нещастия и живота им се разваля. Коя е причината за тези нещастия? Не сте изпълнили онова, което обещавахте в градината. Не, изведете всички ваши поменици, в които стоят написани обещанията ви. Жената като се ожени казва, излъгала съм се аз. Никога не мислих, че той бил такъв дявол. Мъжът от своя страна казва, е, каква добра беше тя по-рано, цял Серафим, а днес ми се представя по и от най-лошия пъкен дух. Как ще изпълня своите обещания? Питам, как е възможно женитбата да прави хората от ангели на дяволи? Ако това е така, по-добре никой да не се жени. Това не е било съчетание по любов, любов по Бога. Аз говоря принципно и не вземам предвид вашия личен живот. Този закон засяга еднакво и мен, и вас, и всички ангели. Той е еднакъв за всички. Аз поддържам възгледа, че човек е добър само в момента, когато действа добре. Прав е в момента, когато постъпва право. Любещ само в момента, когато проявява любовта и така нататък. Престане ли да върши това... Той не е нито добър, нито праведен, нито истинолюбив и така нататък. Докато се съобразяваш с тези закони, мислите ти ще вървят гладко, пластично. В такъв случай, ако си художник, писател или домакиня, всичките ти работи ще вървят правилно, с широк замах. Но в момента, когато измениш на своите мисли, ще слезеш от по-високо в по-ниско поле. Аз си представям, че тези полета се намират в един безграничен кръг, и колкото повече слизам надолу, толкова повече този кръг се стеснява, като приема форма на конус. Някои казват, че тези полета са 7, а аз намирам, че те са на брой 7 милиона по 7 милиона. Вие слизате все по-надолу и по-надолу в този конус и си казвате, да слезем по-долу, за да видим какво има там. Ще дойдеш до най-долното поле на този конус, в центъра му, и там ще спреш. Ще се преобърнеш на едно микроскопическо същество и ще кажеш, Господи, защо станах толкова малък? Защото си един от великите философи. И си дошъл тук да научиш изпълнението на малкия закон в живота. Процесът на развитието е обратен. Тоест, за да се издигнеш от това поле, в което си паднал, ти няма да минеш вече по същия път. Сега ти ще започнеш, минавайки през тясната врата на един конус в друг, който допира върха си от първия, и ще почнеш своята еволюция. Така ще минаваш от поле в поле, докато дойдеш в новия свят. Едва си блязал в този нов свят, ще те срещне някой философ и ще ти каже. Защо ние хората не живеем тъй както си искаме? Защо да не се проявяваме самостойно и независимо от всички закони? Ти ще го попиташ. Слизал ли си ти в конуса на живота? Не Слез да видиш, как се живее там. Аз слизах един път, и втори път за нищо в живота си няма да сляза. Мнозина ще слезете в този конус, и когато минете през тясната врата, ще си спомните моите думи. Всеки, който е минал един път през тясната врата на конуса, той става велик в Царството Божие. А който се е спрял в първия конус, ще се нарече... Най-малък в царството Божие. Този, който се е спрял в първия конус, се намира в положението на една мравка, която е попаднала в конуса на мравояда. Той я хваща постепенно ту за едното, ту за другото кръче, докато свърши с нея. И тъй, който наруши една от най-малките заповеди и научи така хората, най-малък ще се нарече в царството Божие а който стори и научи, най-велик ще се нарече в Царството Божие. Аз ви говоря върху този стих, защото всяка душа има свои стремежи. Не казвам за всички, че нито сте добри, нито сте лоши, защото хиляди пъти през деня постъпвате и добре, и зле. Хиляди пъти през деня се сменят вашите желания. Ставате сутрин и си казвате, Днес ще живее вече добре. Но като се върнете вечерта от дома си и си дадете сметка за всичко, казвате си, не стана така, както мислех, защото при днешния живот, при хората, които ме обикалят, не може да се живее честно. Търговецът казва, че днес не може да се живее без лъжа. Земеделецът казва, че не е възможно при орането и разработването на земята. Да не унищожим живота на много черви. Политикът казва, че при днешните условия на живота не може да се води честно политиката. Също така говори и духовникът. Всички говорят, че не е време за добър и чист живот. А кога ще дойде това време? Когато дойде новата култура, тогава ще е да се подобри животът. Живееш ли в своите мисли, ти си в своето минало? Следователно живеем ли със своя минал живот и искаме ли това, онова да стане? Ние живеем в първия конус, а в него е лошият живот. Добрият живот е във втория конус. Аз ще оподобя първия конус на малкото дете, което по-рано е било стар човек, но се е смалило. Едно време това дете е било някой философ, някой брамин, жрец, патриарх, учен, който днес се нуждае от вашата помощ. Сега то крещи, иска да го прекарат през тясното отвърстие на конуса. Питате защо това дете се явило в този дом? Господ го е пратил да му покажете вратата. Майката е вратата. Тя го вземе и казва ‒ много интелигентно е моето дете. Знаете ли в какво положение се намират съвременните майки? Като пораснат децата им, тогава едва разбират какви са, защото тогава се появяват. За обяснение на своята мисъл ще ви разкажа следния пример. В една гора живял един отшелник цели 20 години и бил известен със своя чист и благочестив живот. Дяволът намислил различни начини, за да го изкуси, но не успял. Най-после той решил да влезе в стомната му и там да остане, докато отшелникът го изпие. Отчелникът обаче го затворил там, прекръстил стомната и го оставил затворен в нея. Като са изминали 10 години, той си казал... Чакай да измия стомната и да си служа с нея. Отишъл на изворчето, излял водата и си налял чиста вода. Като излял водата, той забелязал в извора едно много красиво детенце. Отчелникът взел това детенце и го отгледал грижливо. Расло детенцето и станало толкова интелигентно, че поразявало всички със своя ум и знание. Един ден детето казва на пастрока си. Ще ти дам да управляваш голямо царство, а не в гората да живееш. Светът има нужда от теб, ще те науча как да живееш и ще те направя царски зет. Бащата се съгласил и неговият син го завел в друго царство, дето се сгодил. Не се минало много време, синът му откраднал всичките скъпоценности на царя и отишо да му съобщи, че зетят е крадецът. Царят издал заповед да се лови зетят и да се накаже с обесване. Синът на отчелника отива при него и му казва, че срещу него има големи улики, за това да го се пази. Отчелникът не можал да се опази и трябва да го обесят. Когато го качили на въжето, синът му се доближил до него и му казал тихичко. Погледни далеч в пространството и виж какво ще ти се яви. Виждаш ли нещо? Да, виждам три магарета. Друго не виждаш ли? Виждам, че са натоварени. Какво носят? Те са натоварени с цървули. Тогава синът му отговорил. Това са с цървулите, които скъсах, докато те кача на въжето. Така и е с вас. Дойде ви някоя мисъл, тя ви се вижда идеална. И вие започвате да работите за нейното осъществяване. Но осъществителя закачват ви на въжето. Ето защо ние трябва да изпълняваме божествените закони, които градят нашето благо и благото на всички около нас. Животът е създаден така, че всяко добро, всяка наша мисъл или действие, е конкретно свързано с всички хора, растения, с цялото органическо царство, с невидимия свят и всичките му иерархии и с Бога. Всяка наша мисъл и наше желание – понякога се свързват с клоните на това велико дърво на живота, а понякога с корените му. Няма да обяснявам какво значение имат корените, клоните и цветовете на дървото. Една българска поговорка казва «Корените на знанието са горчиви, а плодовете му са сладки. Ако направите едно добро, ще получите Божието благословение». Мойсей казва: Господ въздава престъплението на бащите върху чедата до четвъртия род, а благословението до тисячи родове. Следователно, за реализирането на добрите неща се изисква един дълъг период от години. Същото нещо е и за реализирането на една лоша мисъл. Обаче, като се стимулират лошите мисли, злото дохожда много скоро. Това показва колко силни сме в злото. Много светии, много идеалисти, като знаят, че техните добри мисли и желания не ще останат нереализирани, казват. Ние сме готови да умрем, да се жертваме за народа си, тамакар да макар и след хиляди години да видим осъществени нашите идеали. Ако един безбожник и безверник се жертва за доброто на човечеството, в очите на Бога той стои много високо, защото без да го познава, е направил добро. Има много хора, които вярват Бога, четат символа на вярата, разбират Христовите истини, но когато им дойде някоя добра мисъл, не са в състояние да я изпълнят. Затова аз ще обърна Христовото учение така. В бъдеще безбожниците и безверниците ще наследят Царството Божие, а съвременните вярващи ще бъдат изпъдени от Царството Божие. Съвременните християни приличат на онзи слуга, когато господарят накара да отиде на нивата да уре. Слугата казал, «Господаря, почакай, аз ще ти покажа по-лесен начин за изураване на нивата». Минали седмица две – но нивата още не била изорана. Християните мислят, че с молитвите си и вярата си в Бога ще прекарат по-лесен живот, макар и да не работят толкова много. Съвременните хора са смешни в своите изисквания от живота. Те стоят по кафенетата, купуват си лотерийни билети и чакат да излезят и ражат, за да видят дали печелят. Читат вестниците и виждат, че не печелят. Но това не ги отчаива. Те със спокойствие дочакват второто теглене, да на този път спечелят. Не. Господ е пратил този слуга на земята да работи и по този начин да печели. А той иска по лек начин, без труд да печели. Дава ум на Бога. Този слуга казва, аз ще увелича този талант, който Господ ми е дал, като го туря в лотария. Ще го увеличиш, но един ден, ще ти донесат червен лист, че си фалирал. Вие ще кажете така, се стекоха обстоятелствата и за това той изгуби. Това е защото в миналия си и в сегашния си живот той не е имал добри мисли и желания. В небето има специални комисии, които разглеждат сметките и делата на хората. Който иска повече да се осъдуми, нека се позанимае с окултните науки. Ти може да се молиш по 4-5 пъти на ден, но ако в миналото не си мистил и вършил добро, ако и сега не работиш, не поливаш своята градина, не помагаш на хората и животните, то като отидеш на онзи свят, никой няма да те погледне. Всеки, който те види, ще рече... Чакай да видя, вложил ли си нещо в мен, за да ти помогна. Няма нищо вложено, дай ме от излишека си. Да, но в природата няма никакъв излишък. Такъв човек ще се намери в положението на онзи царски син, който се сгодил за една много красива мама, но се заразил от една болест и щял да умре отчаянието си той се молил Богу да продължи живота му с един час, за да може да се види с възлюбената си. Тогава Господ изпратил един ангел при такива отчаяни хора, които искали да се самоубият и да умрат, за да ги пита, могат ли да пожертват един час от своя живот, за да се продължи с живота на царския син. Ангелът си припомнил, че една стара бабичка често се молила Богу да й вземе час по-скоро душата, защото й дотегнало да живее в толкова незгоди. Отишъл при нея ангелът и предложил да даде един час от своя живот за един млад момък. Тя му отговорила, да, аз едно време исках да умра, но сега вече измених намерението си. Ангелът си спомнил тогава друг случай. Един богаташ, след като изпитал всичко в живота, Намерил, че няма смисъл повече да си живее и молял Бога да го вземе. Отишъл ангелът при него и му казал същото, каквото и на бабата. И богаташът отказал да даде един час от своя живот. След този си неуспех, ангелът отишъл при младия момък и му казал. От толкова хиляди хора на земята не можах да я намеря нито един, който да пожертва един час от живота си за теб за да види своята възлюбена. Днес в съвременното общество често се говори за Ада, за Рая. Злото е, че ние сме свалили Ада и Рая тук, на земята, и ги опитваме тъй, както на нас е угодно. стиха, който ви прочетох, Христос се отправил към тези от слушателите си, у които е имало развито съзнание. Той не е говорил на уния, които не разбирали. Христос им казва, «Вие, които от хиляди години се измъчвате, трябва да съзнаете, че страданията ви се дължат на това, че сте нарушили една от най-малките заповеди». Някой питат, «Защо Господ е толкова щедър и снисходителен към мен?» «Защото си изпълнил най малкия закон». Някои казват, че аз говоря хубави неща. Не е важно какво говоря аз, но е важно да приложите този закон, защото в приложението на това учение е вашата радост и смисълът на вашия живот е в повдигането ви. Когато вие сте радости или скръбна, и околните ви имат същото разположение. Когато имате някоя рана, най-много ще страдат близките до нея клетки, а по-отдалечените ще изпитват състояние на състрадание само чрез рефлексия. Когато вие страдате на Земята и свързаните органически из вас ще страдат, тъй че тези същества, които са извън нашите сфери, като по-отдалечени, само ще съжаляват, че ние сме нарушили един закон и за това страдаме. Те ще ни посочат начини по които да избягваме в бъдеще тези страдания. Обществото трябва да приложи тези два велики закона в политиката, в живота. Всички вярващи трябва да ги приложат, защото тия малки закони са общи за всички и от приложението им зависи спасението на цялото човечество. Онзи, който може да изпълни малкия закон, може да изпълни и Великия. Онзи, който не може да изпълни малкия закон, не може да изпълни и Великия. Това е правило. Ако вие не проявите любов към една малка боболечка, към една малка мушица, вие не можете да проявите любовта си и към човек. Ако някой ти каже, че те обича, а преди малко откъснал главата на една мушица, или главата на някоя агънце, той не говори право. Мушицата, която е пострадала от теб, или от кого и да е други го, знае колко можеш да обичаш. Жена или мъж, които късат главиците на мушиците, които режат главите на агънцата, не могат да обичат, не могат да любят, не могат да имат и добра воля. Аз не вярвам в неверието на хората, не вярвам в глупостта им, не вярвам в беззаконието на хората. Да вярвам в неверието на хората, то значи да вярвам в един закон, който не съществува. Неверието на хората е човешко изобретение. То е създадено от нашия ум. Всички търсят Царството Божие, всички искат да го възстановят. За това, който иска да стане член на това царство, трябва да му служи. Младият момък и мома искат да възстановят царството Божие. Говорят си като горголички, но само докато се са оженят. После започват по старому и живота им не върви добре. У гълъбите не е така. Аз съм ги наблюдавал как добре започват и свършват. Гогутката снесе яйцата си, после ги мати. след това се излюбват от тях малките им и нямат никакви разправи. У хората започва добре, а свършва зле. Родят им се деца, радват им се, но когато пораснат децата, родителите плачат. У хората старите гогутки плачат и казват: Малките гогутки ни накараха да плачем. Това излезе от нашите деца, на които толкова много се надявахме и на които толкова много се радвахме. Оптичките децата никога не карат родителите си да плачат, както става у хората. Същото е и в училището. Виждал съм как хубаво започват отношенията на учители и ученици в училищата. Отначало сладко, приятно си гукат, но не мине много време и те започват да се оплакват едни от други. Учениците казват, несправедливи са нашите учители. Учителите казват, няма днес никакво уважение и почитание на ученици към учители и родители. Така всички се оплакват, всички казват, че не съществува Бог, че истината, доброто и любовта са неща относителни. Всичко в живота е относително. Децата казват, че всичко в училищата е относително и учителят е нещо относително. Учителите плачат, протестират, отчаиват се, но аз казвам, че и техните сълзи са нещо относително. Защото ние мислим, че малкият и големият закон са нищо. Не, те са велики истини. Те са абсолютни всякога, и във всички времена ще произвеждат един и същ резултат. Често съм слушал с часове как пеят славейчетата и гугутките. С наслаждение съм ги изслушал и съм си казвал. Много хубаво пеете. И ако хората разбират вашия език и биха могли да приемат вашата култура, в света не би имало толкова страдания, колкото сега. Славейчетата и гугутките ми отговарят. Да, и ние бяхме едно време хора. И като не ни задоволи тяхната култура... Напуснахме я и днес предпочитаме птичата култура пред човешката. Ако съм проповедник, ще трябва да заобикалям истината, да не ви я кажа в очите, за да не ви обиди. Е, добре, слънцето блесне, но очите на хората са болни. Те им се отразява зле. Виновно ли е слънцето за това? Виновно ли е слънцето, че уста на земята се завъртяла преждевременно и слънцето я огряло. Тогава в какво съм виновен аз, че тази светлина, която ви давам, е толкова силна, че не можете да я понасите? Кажете на земята да спре колелото и тогава светлината ще бъде по-малка, но щом се върти колелото, непременно ще виждате всичките фази на добро и зло. Няма сега да ви обяснявам, защо в това въртене има постоянна борба между светлината и тъмнината, между доброто и злото, между реалното и сенките на живота. Много от вас ще запитат, можем ли да изпълним Христовия закон? Да, може да го изпълните. Ако някой ми изгори или продаде къщата, която струва 200 000 лева... В мен ще се зароди голяма борба от това зло. Но ако победя себе си и не отмъстя, ще се нарека Велик в Царството Божие. Ако съм виден държавник държавники ме свъдят от поста, който вземам, макар и несправедливо, и аз не отмъстя за това нещо, в бъдеще ще съм добър човек. Изобщо всеки, който не отмъщава, даже и за най-голямото сторено немо зло... Той е добър човек. На земята ние може да направим някого такъв, какъвто искаме. Например, може да направим едно го министър, други го държавник, трети проповедник, четвърти учител и така нататък. В това отношение ние приличаме на унази българка, която дала на мъжа си едно с вода, китка бусилек и го изпратила дъра да си. Направила го по свое желание поп. Нашите длъжности, които заемаме тук, на земята, не са нищо друго, освен произведение на подобни длъжности от един друг свят, който е над нас. Всички, които са изпълнили малкия закон, са станали велики в света. Ако художникът е изпълнил малкия закон, той ще започне да рисува велики картини. Всички ние може да станем велики художници. Ще ме запитате, как е възможно това. Ако един ден представим на света своето лице, вече усъвършенствано и завършено, не ще ли представлява то най-великото в произведение на художника? А не забравяйте, че върху това лице вие работите векове. Днес целият свят има изложби на картини, на нашите лица. Но нито една още не е прията от Бога. От как светът съществува, само две картини са прияти в Стария Завет. Тази на Енох и на Илия. Затова те живи са заминали горе на небето. До сега в България колко души са приети горе картините? Рисуваме, рисуваме цял живот. И ни кажат най-после, че тази картина и сега не може да се приеме. Дойде по път, опее тази картина и я заравят. Опяването не е нищо друго, освен, че тази картина не е направена по всички правила на изкуството. Комисията, която разглежда картините, вижда, че тая картина не е направена според Божествения закон. Очите, ушите, устата, но съд, зъбите не са на мястото им. От друга страна, умът, сърцето, мислите, чувствата... Не са на мястото им. Вие, които ме слушате, мислите ли, че вашите мисли и чувства са на мястото си? Аз виждам хиляди хора, на които мислите и чувствата не са на мястото им. Не ви обвинявам за това нещо, не сте вие виновни. Но ви обръщам внимание да поработите с този Велик Закон. Трябва да си зададеш за цел да изпълняваш всеки ден и най-малките пожелания, които ти дойдат, без никаква погрешка и без да се подадеш на никаква съблазен. Ако биха ми предложили да стана министър в България, бих предпочел да отида да помогна на някоя бедна вдовица и по-скоро бих се отказал от този пост, отколкото да оставя тази бедна жена без моята помощ. Вие се готвите за един голям бал, концерт или журфикс. Но в това време идва при вас един беден човек и вие го връщате, защото нямате свободно време да се занимавате с него. Не, вие трябва да се откажете от бала, за да спазите този вели закон, който е създаден от Бога. Ако бихме се научили да бъдем любящи, да бъдем в мир със себе си, да разберем, че може да живеем сами със себе си, тогава светът би се оправил. Даже ако хората не ни обичат, и без тях можем да живеем. Сега ние се намираме в положението на онези зловредни бацили, които като влязат в нашия организъм, намират материал да живеят и там се загнездват. Изчезнели материалът, свършва се и техният живот. Затова Христос казва, който изпълни най-малката заповед, най-велик ще бъде в Царството Божие. В какво се състои тази малка заповед? Унази работа, която провидението ти е определило, не трябва да я отлагаш. За всяка мисъл, за всяко желание има определено време, което като пропуснеш веднъж, няма вече връщане назад. Вашите младини вече не могат да се върнат. Този живот, който сега живеете, втори път няма да го прекарате. И доброто и злото, което сега сте минали, оставят отпечатък във вашия живот. Втори път вие ще минете през съвсем друго място, през съвсем друг живот, в който ще има само отражение от първия. Някои казват, ами нали земята минава все един и същ път? обикаля около Слънцето, значи има повторение в живота. Да, но никога Земята не минава през едно и също пространство. Пътят, през който е минала предишната година, е друг. Сега минава в друга област и опитността и е различна. Това място, през което е минала Земята един път, е вече безвъзвратно изгубено. Животът, който веднъж сте прекарали, е вече безвъзвратно изгубен. Ще попитате, не може ли да поправим грешките си? Никой не може да поправи изгубеното. Псалмопевецът казва, само един е в състояние да заличи нашите грехове и беззакония. Само Господ има тая прерогатива да слезе в тези дълбини, дето сте направили престъпления и да ги заличи със своята четка. Докато слезе Господ в тези места да заличи вашият грях, вие ще трябва дълго да плачете, да проливате сълзи. Вашите сълзи са потребни на Господа, за да напълните с тях цяла бутилка, която Господ пази. Когато се напълни бутилката, Господ ще я вземе и ще слезе на мястото на прегрешения, на престъпления. За да поправи живота ви, като от време на време ще разкваства устата си със събраните ваши сълзи. Само така ще може да се измени вашият живот. Това е алегория, но ако вникнете дълбоко в нея, ще разберете, че тя е една велика истина в характера на Бога. Казвате, защо Господ мълчи и не отговаря на нашите страдания? Господ мълчи, защото не се е напълнила още бутилката. Като се напълни, той ще дойде да оправи живота ви. Ще запита коя година е извършено престъплението, по кое време и така нататък. Като измия греховете ти ще каже, сега си свободен, но втори път не греши. И Христос плака, докато напълни една бутилка. Той се наеда е да оправи света. Да вземе на себе си греховете житейски, но като видя, че тази работа е много тежка, плака, да му дойде Господ на помощ и само така успя. Като се напълни бутилката му, Христос рече, Свърши се вече, бутилката е пълна, дойде спасението на човечеството. Безразлично е дали си голям или малък света. Всеки трябва да мине през сълзите, за да измие греховете си, както и тези на близките си. Ще ми кажете, защо ни безпокоиш с тези твои мисли? Защо не ни кажеш някои отъщителни думи? Именно това последното правя аз. Нима този, когато болят краката, не усеща никаква болка. И не трябва ли да му се направи малка разтривка, въпреки болката? В известни случаи той може да не усеща никаква болка, но ако го нападне неприятел и започне да го гони, какво ще бъде неговото положение? Той не ще може да се спаси, няма да може да избяга и неговата болка ще бъде по-силна, отколкото всеки друг път. Ако аз се загрижа за този човек и започна да разтривам неговите крака, за да оздравеят, ще съжалява ли той за болката, която му причиних с разтриването? Напротив, той ще каже, слава Богу, че оздравях, за да мога да бягам всички други наред при случай на опасност. Това е истинска философия. Животът на обществото е такъв, какъвто и на отделните индивиди. Между един народ и неговите членове има известно съотношение. Но и всяко същество си има свои индивидуални чувства, мисли и желания. Народът не живее като личност. Като казвам българският народ, разбирам българите. Според техните взаимни мисли и чувствания, ще се определи тяхното политическо, духовно, културно и умствено отношение – бъдещият им живот. Според техните мисли от миналия живот се определят тяхното настояще, а според сегашните им мисли и желания се определя бъдещето им. Тези два божествени закона са поставени от човека така. Първият, великият закон, е поставен в ума, а малкият – в сърцето. Следователно, когато искате да изпълните малките работи в света, трябва да ги изпълнявате със сърцето си. С други думи, без любов към този закон не може да изпълните малките работи. Минавам покрай една вадичка и гледам, някаква мравка се дави. Но понеже съм заед с някоя философска мисъл, минавам покрай нея и ни обръщам внимание. Не трябва да се спра, да й помогна. Трябва да се спираме пред най-малките и да им помогнем. Като им дадем помощта си, да не искаме от тях цял живот да не се отплащат, защото ние в този случай не сме били нищо друго за тях, освен едно провидение. Имаме ли желание да помагаме на малките, то ще създаде условията да помагаме и на по-големите. Не помогнем ли на тази малка мравчица в бъдеще, това ще бъде условие за лош живот. Ще кажете, малко ли мравки се давят? Вярно е, много мравки се давят, но тази, която аз видя и за която се породи желание да избавя, трябва да я спася. Тя е особена мравка. Ако не й помогна тази мравка след сто години, може да ми причини най-голямото нещастие. Според постъпката ми в този момент, когато се е зародило съзнанието в мен, Господ ще определи моя бъдещ живот. Тази мравка подразбира някое агне, гълъбче, дете, момиче, момче, някоя бедна вдовица, някой болен или кой и да е друг човек. Мравката е една математическа формула. Представи ли те се такава формула за разрешение... Ти ще спреш да помислиш, как да я разрешиш. Дойде някой при теб и ти каже, че е много отчаян, иска да се самоубие. Ти ще се замислиш по какъв начин да му помогнеш. Кажеш ли, че не можеш да му помогнеш? В следния живот тази твоя постъпка кармически носи лоши последствия. Законът е един и същ. Ще се спреш в този малък закон и ще помогнеш. Ако ли не помогнеш, ще определиш в този момент своята лоша съдба. Когато сгрешиш по този начин, потърси друг начин, по-добър за поправене на погрешката си. Ако всички българи обмисляха добре всяка своя постъпка, всяко свое действие, то ще ли днес да едат хлябско пони, захарско пони? Щеха ли да воюват? Българските държавници не се грижат за даващата се мравка, а за големите граници на България. Но те не знаят, че съдбата на България се определя от съдбата на тая мравка. Българските държавници се интересуват от България до толкова, доколкото са засегнати техните кисии. Това не са родолюбци. Това са предатели. Те играят ролята на Юда съзнателно или несъзнателно, с пари или без пари. Аз ви говоря върху тези два велики закона, защото ако се приложат те и ако точно се изпълняват, те ще спасят и поправят човечеството. Сега българите отварят разни училища, но не мислят за мравките, за подобрението на техния живот. Те мислят за печалби и казват... Да имаме пари, ние ще намерим добри учители, добри работници. Покажете ми едно общество, което е работило с пари и да е успяло много. Не искам да кажа, че всички дружества трябва да спред своята дейност, но трябва да изменят начина на живота си. Предпочитам да посвети цял живот за един човек, който възприема това, което казвам, отколкото да работя за хиляди хора които нищо не възприемат. Всеки, който започва една работа, трябва да работи при сърце, а не да ходят по 10 пъти в къщата му, да го викат да направи едно или друго. Човек, който проповядва едно учение, трябва да разбира неговите закони и да ги прилага. Казвате да възпитаме нашата младеж.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 След този момент ти ще възприемеш храна, наука, които ще бъдат според посткостта, по която се движиш. Земеделецът изучава условията за своите посеви, всеки изучава условията за своята работа. Като казвам, че не вярвам в никакво възпитание, не вземайте това в крив смисъл. Аз не вярвам в онова криво външно възпитание което хората дават на своите деца. Но вярвам в истинското възпитание, което дават двата велики закони в света. Не вярвам и в съвременната наука, но вярвам във великата божествена наука. Не вярвам в съвременната глупава любов и в съвременната глупава мъдрост и привидна истина тука на земята, т.е. в лъжата, която хората са облекли в форма на истина. Аз казвам всичкото той е велика лъжа. Истината е вътре в вас. Великият закон е във вашия ум, а малкият закон е в сърцето ви. Всяко благородно желание, което се породи във вас, колкото и микроскопично да е то, ще определи вашето щастие в бъдеще. Това желание ще обърне от този ден крана на вашия живот... И от тогава и земята, и небето ще работят за вас. Колелото на живота, като се движи към една или друга посока, ще произведе съответно действие. Готови ли сте да бъдете верни на тези ваши малки желания, които от хиляди години са вложени в вас? Готови ли сте да подадете сламката на мравката, която се дави? Вие ще започнете отляво към дясно, Иначе ще започнете от дясно към ляво, т.е. надолу към конуса. Тогава, ако си християнин и слизаш през тези 7 по 7 милиона полета, и те питам, къде си сега ще отговориш, че си в нишите полета на астралния свят? Ако си окултист, ще кажеш. Стигнах най-послед до дъното на този конус. Ами сега какво мислиш да правиш? Моята философия се казва, че като стигна до дъното, ще направя един подем нагоре. Криво си разбрал тази философия. Е, ами какво да правя сега? Ще минеш през тясното отверстие на другия конус и оттам ще се издигнеш нагоре, понеже енергиите в тия конуси вървят точно в противоположни посоки. Сега вече ще вървиш по енергията на втория конус. Като минеш през този втори конус, ще преминеш през всичките 7 милиона по 7 милиона полета, ще ги изучиш и ще кажеш: Имам вече една философия. Разбирам нещата издълбоко и виждам, че това не са 7 полета. Ще кажеш за духовния свят велики неща, светове, светове, същества без граници и безброй. Цялото пространство, в което живеем и се движим, е пълно със същества от разни категории и култури. Слънчевата светлина се движи със 180 000 милисекунди. За да измине само диаметъра на нашата Вселена, който за да се премине трябват 31 000 години. Цялото пространство е пълно със светове. Когато нашата земя се движи в пространството на тази Вселена, ние се намираме под влиянието на тези същества, с които дохождаме в съприкосновение. И цялото това грамадно пространство с всичките същества имат един отглас в нашите сърца, умове и души. Някой път ви дойде една мисъл. Тежко ви е, но тази мисъл не е ваша. Вие сте чувствителни... И като тъй долавяте тъгата на някое малко същество, някъде в Нью-Йорк, което в даден момент не е изпълнило своя дълг, не е изпълнило волята Божия, този велик Божий закон. Друг път изпитвате радост. Защо? Защото другаде, някъде по света, в някой будийски храм в Китай, някое малко същество е изпълнило своя дълг, както трябва. И тъй, всеки ден, като се минят мислите ви, аз се радвам, защото виждам какво става по света, и от всичко, което се върши, забелязвам две неща. Някъде едни хора изпълняват, а други не изпълняват Божия закон. След това се връщам в живота, гледам там какви неща стават, връщам се към миналото и гледам кога са замислени тези неща. Та да днес вече се реализират. Минават хиляди години в минутата и виждам, кога са замислени тия събития и кога са се взели това лошо направление. Следя и виждам, че преди две години един български жрец е завъртял крана на живота в крива посока и не му днес се дължат тия последствия. Ето защо днес всички проповедници, свещеници, управници България мислят като този жрец и така действат. Ще кажете кой е този жрец, за да го обесим? Не, не го търсете да го обесите, но завъртете крана в обратна посока на тази, в която сега действа. Ако вие не сторите това, освен, че няма да станете велики, но и ще изгубите много... Затова съм аз, в България, да завъртя крана на колелото на живота. И след две години ще ме търсите, ще искате да знаете кой е сторил това нещо. Господ ме е изпратя в България да завъртя колелото на живота в обратна посока. И аз ще го завъртя по всички правила на Божествения закон, за да опитате всички блага на живота. Когато завъртя колелото в обратна посока, българите ще разберат, че може да изпълнят и този малък закон, да се въдвори между тях отлична и възвишена култура и ще станат един велик народ, който ще принесе своята лепта. Няма да се гордеете, колелото още не е завъртяно, нужни са много усилия, за да се завърти. Всички вие ще вземете участие във въртенето на голямото колело, ще хванете по едно от малките колелца и ще въртите не както сега от дясно към ляво, а от ляво към дясно. Това е Христовото учение – да завъртите колелото на малкия закон. Ще ме запитате какъв спомен ще ви оставя. Ще ви завъртя колелото от ляво към дясно. Тогава всички ангели, всички добри хора ще заработят и вие ще се повдигнете. Торете сега в мисълта си. Можем да изпълним най-малкия Божествен закон. И след 2000 години ще проверите, вярно ли е това, което ви казвам, или не. Ще проверите резултатите. След 2000 години вътрешните условия на живота ще бъдат 10 пъти по-добри отколкото сегашните. То е слизане и качване нагоре в живота. Блажени са тези от вас, които с вяра дочакат това време. Тия две години са два божествени дни. Дни на велико благословение. Понапредналите от вас може и след две години да проверят това, а някои даже след десет години. Но за това се иска чист, Възвишен и благороден живот. Единственото наследство на човека на земята. 22 юни 1919 г. град София